Gurea mubile lantegiaren abentura beraz, eta gurekin ditugu eh? historia horren parte hartzaileak, Dominik Sorri eta San Koskarat. Egunon bihaer? Egunon. Egunon. Egunon. Historia hasi behar dugu hastapen, hastapen etik. Habe, Dominik Sorri, pixka bat, espikatzen aldi kooperatiba izan den abentura hau? Gurea hasi da latonoita bostean baigogin. Idu ofiziare ginen gara jartan, eta hemen bat agosan beste koopeatifa bat, denek zuen izena. Aldiz gu, uh, sortu dugu gurea, me gurea izan da betidanik ofiziale koopeatifa bat. Eta agosan uh, denek zen, langireko koopeatifa Eta gero, belaz sortu dugu uh, latanoita seian, urte hastapen hartan, uh, ofizialki gurea. Eta gara jartan, baigurin ginen. eta baigurin egon gila, laktan hori behatzi arte. Betidanik gurea izan du izena hori edo bateraketa hain ere? Ba, ba, ba betidanik gurea izan da izena, eta bon, sortu dugu ofizialki gurea, urta gilan lehenian, laktan hori, laktan hori seian. Zendako bateraketa eh, hori, agusako denekekin? Zenako gara jartan denek bazen zen arroxan eta den, denek uh, agazoibazu ukantzituen uh, latanoita bostean, uh, etxizen ekeinean uh, latanoita bostean, eta ni hemen uh, deneken ari nintzan. Eta, bon, uh, langabezean gelditu, eta beste baiguriko bi ofizialeekin, erramunt betart eta beti bidart, koskorri ho, Uh, el karto guinuen sait e marguinuela eta shaila abetse orla ibiliguras sereguin nolagin uh, se juridiko diur, guekin eta hola eta gero delibera deliberatu guinuen uh, uh, kooperatifa uh, oficiale egitea. Mm. eta ofizialek opeiteza hori izena hemen ginuen gurea, eta hori hasi ginuen uh, lahatanoita seian. Eta hemen, uh, arroxan, uh, denek segitu zuen beste langide handanatekin, eta hartu zituen, zituzten uh, izena uh, denek betan uh, dobalako zait. Eta horiek uh, lahatanoita behatzean berriz uh, arazoi batzubukan zituzten eta... Hortan bukatu beren uh, afera guziak, eta guk gara jartan baigurik ginen, eta deliberoa hartu ginen gurean, gara jartan uh, amak bat ofizialik ginen, zenako uh, ez berriz erosi hemen paretak, eta mekanika guziak, eta bon, deliberoa hori hartuta, uh, dingira unat, uh, lahatanoita behatzean urte unarean. Zomate langire zinezten hori Hemen gureak ukanditu oita bost langire arte gehi ofiziare guziak. Eta ofiziareak beren langireak bat zituzten, bere, berenak. Bon, hemen dezaun eta demura batez oita bost, oita amost lan postu bat zirela gurean. Zergaitik autatu zenuten hori ofiziale, kooperatiba, molde hau, bat besteik, memento hortan, edo pixka bat, Zerbait bedezi proposatu zinuten gara jortan. Uh, proposatu zinuten... Hene ikus moldea eh, pertsonala emanen dut. Egin anuen eta langile kopea tifaren uh, esperientzia. Eta gaizki bizi izan nuen uh, esperientzia hori. Eta aldiz, uh, lana partikatzia elgarrikin egitea hori... Zinez beharrezko ikusten nuen. Beraz, zen bakotsa ofizialia izaitea, bakotsa bere kondu izaitea, eta gure indarrak ofizialian artean banatzea. Eta hor gauzak argiago enetako, e? en, ene iduriko, eta bestentzatere beste, beste funtsian, gauzak argiago ziren. San Koskarrat, zugu noiz harri batu zira, unarat, gurea lantegi untarat? Ba, nire askifite harri batu nintzen, eta e, ofizialek deitu nintzen, e, elgar, elgarrekin lanien hartzeko xedi xe hartu zutela, eta behar zutela norbait, piske bat, e, diruaz arduratzeko, eta komerzialaz arduratzeko. Askifite hor, laro goita, marian harri batu nintzen. Eta zarkerak argizintuen lan molde untan hemen? Aiz honi, bai hori hagan iz, eskualde hau maite dut eta hor partzurrak uh, denak lagunak nituen eta heliarekin zerbait egitea biziki interesanta zen. Gara hartan bazen, alimadeko naik helia hori uh, zerbait muntatzeko, erria bizarazteko eta heliarekin egiteko. Ez dugu ezan, bon, mubleak egiten dira, eh, biztan dena, ofizialiak aipatu ditugularik e, zurginak dira, la, e, zura lantzen dutenak, muble anitz, anitz eginda eta saldu da hemen. Bai, bai, mubile frango eginda eta mubile mota desberdinak astapenean estilo Louis-Philippe stiloko mubileak egiten genituen gero, hor, bakar bakarrik lan egiten genuen magasinekin, dendekin eta gero, frantzia osoan, dugunago ere, beste, errietan eta gero, piskat, moda hori, pasatu zelarik esartu ginen gaurko mubile eta kontanporen mubile horien egiten Eta gero hartu ginean ere guk egiten ginten ginten ginten mulea uh, presio aldetik eta uh, beste herrietako konkurrentzia hor ginean Partikulaski Portugalekoa eta behaz hortik atela ginean emeke emeke eta azken hamar uh, uh, sortzi urte guetan, gehien bat uh, agencementa hori lan egiten dugu uh, hoteletan eta gero hemenko lan tegietan eta Dominik, ikusi duzu zure ofizia aldatzen ordan urte horietan e, zituzu zure uh, ibilbide guzian mouble berdinak eraiki. Ez beharrik, ba, <laughs> Frantzexez ba, ba, gauzadat, tu sui lan ordu, tu kit le peyi, on ba, beti emengira, beraz ba, se e-moda segitu dugu, bestek ba, bezala, e-moda e, segitu uh, moublen eta formen atletik, ba inan talde ere, xan, esan eganduen bezala. Uh, asigira, hotel edo diatetxe, eta olako uh, bezurekin, eta lan la, la, la, la, la egiten dugu. Eta egiten dugu oraino, orain. Beha jezkoazen aldaketa hori? Ha, ah, ba, ba, ba, zeta mugilean merkatea frantzian, frantzian eta niz erresunetan, male uski kampotik sartzen da mugilea, prezioa pala-apalaetan, edo zein behar da horren kontradio egiteko, egin behar da kalaitatezko mugileat eta diendek nahi duten mugilea uh, man des eta, était bon à restaurant restaurant il y en a gaite un mouton assez sympa bon mais oli mer de goût c'est un capco chinoa que do pour tous les chaque il n'a fitio egiteko, eta, voilà uh, précieux presio, précieux que vrai précieux en gira skole guztiak Horidea, argazoina, janen dugu, merkatuaren uh, zailtasuna, tinkotasuna, horidea, argazoina, gaur, edo hilabeteundarrean, gure alantegia esteko? Ez ez, ez da, hori ez. Arrazoin, bat dira bizpailu bueno, bat, bat, uh, importantena, da gure partzuerak, gure uh, ofizialeak, gehienak, uh, erretretan sartu direla. Eta bakarri egun, montiko gazte batzu, bakarri gelditzen dira. Hori da, agazen bat. Justu zoma dira gaur egun? Gaur egun gira, guai, gu, gu, gu, gu, gu, argunti pitiagira. Oficialetan lau eta langiletan saltzaleken kondatu zahamar bat. Hori da lehen agazen. Birean agazen da behar da ez dugu jakin, eta ez dugu askia intzinete prestatu, eh, segida. Eran behar, gure segida bakarrik beste ofizialea batzuk dute hartzen al. Eztu, gansan, eta hor, ez dugu atxeman, ez dugu atxeman uh, ofiziale seriosik segidaren hartzeko. Biarrasean olidira gehienak, importantenak. Oda, ximiko bat bat duzue? Hala, zuak hain uh, beste urtez bizi alazidu zuen uh, lantegi hau uh, etxibiak izaitez? Ba, bistanda, badela ximiko bat, baina ez da horri begiratu behar, baina gero begiratu. Gauza bat, ba, ne, enetako positiboa dena, hemen ba, egin dugu hori garaibatean eta eman dugu buruaino. Gero gaur egun hemen hemen lan egin dutenak egiten dutenak badute jaitatate bat, badute e, anza afer. eta hori beti hogu dute eta beste numait bari hasiko dute.a: Justuki badute atxemana lana edo dirap prestatzen? Batzuk badute atxemana, batzuk, beste batzuk bidian dira eta beste batzuk ez oraindik. Ara, gero, hor pas, pasatuko dena da, egiten dugu, guk eta gure enpresak, zezazion eh, da aktivitea lana bukatzen du, nahi bauzu. Beraz, hor, eh, eta langil, gelitzen diren langileak, biztan da, eh, malo-oski kanporatuak izanen dira, beren dretsogusiak zain duak izanen, ukan, ukan eskubatuko dituzte eta zain duak dira. Dominik, sanek, manmento bat ez errandu, segi da berba da etzin utela aurre ikusi edo pentsatu, damu bat berba, alde ortarik? Ba, Aztapenean mai goei eta, ur, fen, enetako, fen, uh, ni ar, ar, osagarri arrazoi batzuk handi dut. Eta badu orteaz, orteat eta erdi. Aztapenean gauza goorra zen, goei, emeki, emeki, pasatzen ahi da. Me, uh, bon, Guaitzainu behar dugu gauza dat, hemen arroxan izan dain beti zeit. Gero ez da gure aiztenen, baina beste batzu. Badakizue, no? R Hor uh, egin biziki inportanta da. Eh, Okan ditugu euskaiara initz batzua ahontzozoak, batzua gure filozofiatik ahontapartekoak, baina hiztegurtan bat baz, hemen lur edo eremu hau, lan eremu bat geldituko da. Hor, estatu da izpideik gure partzuek guziak ahont adoz dira. Gero baitugu proietuak eta proietoiek ere Gaur, hemen egiztugu fitzik eranen, ez baita diozea dioze deliberatua. Ena proiektu guai, lehentasuna, lekuari, tokiari eta hemen goa, empresari emanen dugu. Emanen dute. Hor, bide honiangira. Guntza da, mil esker, hasteko bier, historioa hori kondaturik eta bestaldi bat arte eta erretretar hon, eh? zer desiratzen alda? Ba, <laughs> erretretar hon. <laughs>